Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan apa komen ustaz tentang posting ini? Saya dapat dari uh, se seorang kawan. Okey. Hukum apabila tanwin izhar bertemu dengan hamzah wasal. Yang kita nampak ialah uh, baris tanwin izhar iaitu baris dua di atas selari baris dua di bawah selari baris dua di hadapan berbentuk enam 69. Itu dipanggil tanwin izhar. Bertemu dengan hamzah wasal. Atau dengan kata lain, pertemuan dua huruf yang mati. Iaitu huruf nun yang mati yang ada pada tanwin itu tadi. Yang saya sebut tadi itu. Dan huruf yang mati selepas hamzah wassal. Kadang-kadang lam, kadang-kadang bukan lam. Ya, begitu ya. Jadi pertemuan dua huruf yang mati ini disebut sebagai uh, iltiqa' sakinain. Yang kita nampak tadi, yang zahirnya kita nampak, yang tersurat ialah tanwin izhar Bertemu dengan Hamzah Wasal. Tapi yang tersiratnya sedikit ialah dalam Tanwin ada non-mati. Dan selepas Hamzah Wasal ada huruf yang mati. Sama ada lam atau huruf lain. Baik. Pertemuan dua huruf yang mati. Ataupun Tanwin Izhar bertemu dengan Hamzah Wasal. Ini Yang ini status ni kena tahu. Kemudian hukum ini disebut sebagai iltiqa' sakinain. Namun ada juga yang menyebutnya sebagai nun iwad, nun wasal, nun iqayah ataupun nun kecil. Sebenarnya kalau diamati saya sudah lama tidak menggunakan istilah nun iwad, nun iqayah, nun kecil ataupun nun wasal itu. Sudah lama dah. Saya ingat lebih setahun kot saya tak, saya tak menggunakan. Saya hanya menyebut iltiqa sakinain sahaja. Dan satu lagi uh, kita selalu sebut uh, tambah nun bawah. Uh, kalau mengikut Uh, Syekh Abdul Aziz ini disebut ialah Tukar nun bari bawah Bukan tambah nun bari bawah Itu pun saya rasa uh, Banyak kali dah saya sebut uh, Saya selalu gandingkan antara tukar Dan tambah ha, Yang lebih tepat ialah tukar ya, Namun kadang-kadang saya pun sebut tambah Sebab dah biasa, biasa menggunakan. Tapi selalunya saya akan sebut dua Tambah atau tukar nun bari bawah uh, Cuma penjelasannya uh, Mikut orang yang lebih arif begitu. Namun ada juga sebahagian ulama-ulama tajwid yang masih menggunakan istilah itu nun wasal nun iwad tapi saya saya rasa dah setahun lebih saya meninggalkan istilah itu begitulah terima kasih atas perkongsian mudah-mudahan beri eh, sedikit pencembahan pada soalan yang ditanya wallahu alam